Тоді почав хилитися і хилитись, і скрутився калачиком у снігу. Він теж здався, прагнучи тільки одного – спокою. Булат відчував, що те саме бажання охоплює і його, і не стає сил далі впиратися. І коли посідали бельгієці-француз, він скинув шлею, поплентався до нарт і взяв за пазуху кілька бляшанок згущеного молока. Треба було якось рятувати тих п'ятьох на Модгейні. Він вирішив іти сам. У мозку гостро стукало. І то були до болю знайомі слова. Боротися й шукати. Знайти, не здаючись. І в цю миті Бенедикт озвався майже людським здивованим голосом. Ого-го! -го Біла сука гавкнула і притьмом кинулась у виболок, який починався за безладним нагромадженням вивітрених крижаних брив. За них з'явились довгі, майже порожні нарти, запряжені п'ятіркою напівживих шолодивих псів, а за догу тримався чоловік і з останніх сил підпихав нарти. Він почув гавкіт і озирнувся на звук. Це був Тацура Курасава, він прямував на мис Норвегія дограбовувати харчі, які ще лишались на дев'ятому складі, їхній останній голодний запас. Усі з несподіванки покам'яніли, мов побачили перед собою привид або міраж. Першим отямився Курасава. Почав криками піднімати знесилених собак. Однак тварини навіть не поворухнулись. Тоді він задер полу куртки і видобув пістолет. Але такий самий пістолет несподівано блиснув і в руках невідомо, коли ожило його наріти. Курасава зацьковано розглянувся навкруги. Про втечу без нарт і собак не могло бути й мови. Антарктида вбила б його за одну ніч. На широкому змарнілому обличчі Застиг вираз безмежної приреченості, та цура Курасава кинув свій пістолет у сніг. Він здавався на ласку тим самим людям, яких був прирік на неминучу смерть. Сили аж тепер остаточно покинули Булата. Віддалік чувся рокіт літака. Кінець книги. Київ, 1983 рік. Читала Світлана Горлова.